Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dnes <coughs> sa kazalo da pripada našim gospodaru Allahu subhanu wa taala salat mir salam inna Allahu basanika Allahu binika Muhammadin alayhi salat wa salam njegovu časnom poročcu, njegovu uzrte ashabe i sve ljude koji slede put istini do sudnjeg dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvažni gledatelji, Mi evo počinjimo ako Bog da, na, imali smo jedan kraći uvod u pogledu džume namaza, e, da džuma namaz ima svoju vrijednost, da peda, petak dan ima svoju vrijednost. Spojnili smo određenje propise koji se vezuju za dan petak, da bi ako Bog da sad počeli konkretno sa džumom namazom. Islamski učenjaci učenjaci kažu da je e, džuma namaz stroga obaveza svakom muslimanu, svakom muslimanu koji je punuljetan islamski činjaci kažu da je džuma stroga obaveza muslimanu, muškarcu punoljetnom. Ovo su veoma bitne klauzule. Ako se ove klauzule ispune kod osobe, onda je njemu stroga obaveza da pristoji namazu eh, džumi. <clears throat> Kaže uzrišeni Allah, jeladina amenu, idha nudje li salati min jomil džumu'ati, fes'aw ila zikrilla. O vjernici, kada se prijatkom na molitvu pozovete, fes'aw, Bukvalno požurite, potrčite u smislu e, tom da se požuri da bi se čovjek odazvao ovom namazu, pa znači ovo je samo jedan od argumenta u kojeg islamsku činjaci kažu da je odlazak na džumu obaveza. Isto tako Allah selam kaži ili će ljudi prestati ostavljati džume namaze ili će uzvišeni Allah wa zapečatiti njihova srca pa će nakon toga biti biti od onih koji su nemarni. Allah poslani kaži ili će ljudi prestati ostavljati džume ili će Allah subhanu wa ta'ala zapečatiti njihova srca. U drugom hadisu kaže Allah poslanik ko ostavi tri džume, a došlo je u nekim rivajetima, uzastopno, ko ostavi tri džume uzastopno, bez ikakvog opravdanog razloga, uzvišeni Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa se vjernik musliman treba... Uh, Paziti ovih hadisa, odnosno ovih eh, da kažemo prijetnji koji su spomenuti u ovom hadisu, eh, treba da se maksimalno potrudi da bude od onih koji redovno obavljaju džumu namaz. Kada u pitanju eh, obaveznost namaza džume, rekli smo da je obaveza tu bude muškarac i da je punoljetan. Između ostalog osobe koji su oslobođene džume su sljedeće osobe. Prva stvar džuma nije obaveza djetetu koji nije punoljetno. Dijete koji nije punoljetno, nije obave za džuma, ali ako bi otišlo na džumu, klanja će džumu i njegov džuma namaz je ispravan. Prva koja, prva osoba koja nije obave za da ide na džumu jeste djete koji nije punoljetno, jer smo rekli da se djeci dobra dijela pišu prije punoljetstva, a od punoljetstva im se pišu i dobra dijela i grijesi i od punoljetstva tek se odnosi na njih naredbe islama. Druga e, kategorija e, koja nije obavezna prisustvovati džumi jesu žene. Ženama nije obaveza da idu na džumu namaz, kao što smo govorili i juče za džemaat. Ženama je dopušteno da idu u džemaat ako klanjaju klanječi za imamom i ako Bog da znači njov namaz ispran, tako isto sa džumom. Ženama je dopušteno da idu na džumu, ženama je dopušteno da idu na džumu e, ashabi koji su prisustvovali džumi namaza Božjim poslanikom Ali se letu selam, ali im nije obaveza iz druge strane, ako klanjaju, došle su u džamiju, klanja za imamom dva rekeata, Džumi i namaza, neće klanjati, znači podni. Pa i dijete i žena nije im obaveza da dođu, ako već dođu, njihova džuma je ispravna i klanja će onako kako klanja imam. Treća osoba koja nije obaveza da dođe na džumu jesu robovi. Znači u vremenu kada su bili robovi, robu nije obaveza zbog drugi obaveza koju ima, ali ako isto dođe, klanja džumu. Čovjek koji je musafir i putnik. Juče smo govorili o musafiru i putniku i propisima koji se vezuju za musafira. Jedna od Jedan od propisa koji se vezuje za musafira jeste i to da insan dok putuje, kada putuje čovjek, Ako danom, petkom putuje, nije mu obaveza da se negdje zaustavlja i da klanja, da klanja džumu. Nije obaveza. Ali ako čovjek, primjer, radi, odgovara mu da se baš u tom periodu negdje u nekom gradu zaustavi, da se malo odmori, da klanja džumu namaz, znači definitivno je ispravno postupio, ali mu nije obaveza. Primjer, radi, ako bi čovjek krenuo iz Sarajeva, treba da putuje, opet ćemo naraviti, primjer, kladuše krenuo je u 9 sati i krenuje prema velikoj kladši, njemu nije negdje obaveza u gradovima da se zaustavi, da klanja džumu namaz, ali svakako, pošto na svaki 20-30 km ima neki grad u kojim se klanja džuma namaz, pored puta imaju džamije, sela gdje se klanja džuma namaz, čovjek će lijepo postupiti ako klanja džumu namaz, ali ako ne klanja, nije griješan. Osim ako se radi da je čovjek Rekli smo jučer čovjek može biti musafir, ali je ocije u nekom gradu nekoliko dana, definitivno kada čovjek osjedne u nekom gradu, bez obzira što može koristiti neke olakšice putovanja, on ne bi trebao da ne pristuje džumi namazu. I peta kategorija ko nije obavezan da pristuje džumi jesu bolesnici. I bolesnik ako bi došao na džumu, njegov džuman namaz je ispravan ali mu nije obaveza svakako misli se na bolesnike koji kojima predstavlja po dolazak na džumu namaz. Pa znači imamo pet kategorija osoba koje nisu obavezne da dođu na džumu. Ako dođu na džumu, klanja će za imamom džumu namaz i njihov džuma namaz je validan. Pa smo rekli dijete, žena, musafir, rob i bolesnik. To su pet kategorija koje su spomenute u vjerodostim nad isma Allahog poslanika. Ako bi se desilo, ako bi se desilo da čovjek iz dali od ovih pet kategorija neko ne ne dođe na džumu ili neko ne daj bože nije došao na džumu zato što je preskočio džumu, tog dana mu je obaveza da klanja podni namaz. Znači, insan džumu namaz može samo klanjati u džematu. Ako nije pristupao u džumu namazu zato što je jedan od pet kategorija kojima je dozvoljeno da ne klanjaju džumu namaz, žena će kod će klanjati podni, dijete će kod će klanjati podni, musafir će klanjati podni, rob će klanjati podni, e, bolesnik će klanjati podni. Znači svi oni koji ne dođu na džumu namaz, oni će klanjati, onih koji ne dođu na džumu namaz, oni će klanjati podni namaz. Imamo znači dvije vrste, imamo ljude kojima je opravdan nedolazak na džumu, imamo ljude kojima je neopravdan, ali bez ovzira što je njima neopravdan dolazak i što su griješni, oni moraju klanjati podni namaz. <kuh> Kada smo govorili o propisima Gusla i navodili smo e, koje su to situacije kada je obaveza da se čovjek okupa pa smo naveli e, propis i kupanja pijetkom pa smo kazali da je inšalab biznila stav islamskih učenjaka većinskog dijela učenjaka da je pohvalno i lijepo da se čovjek okupa petkom za džumu namaz. Ali, rekli smo u jednoj klauzuli da ako bi se desilo da čovjek ima, znači da je radio neke poslo, teške poslove, znoio je se, neugodan miri se od njega, znači širi, u toj situaciji se možda moglo i kazati da je obaveza čovjeku da se okupa iz razloga da druge ljude ne uznemirava prilikom klanjanja slušanja hudbe, pošto je Džuma jedan veliki kongres okupljanja muslimana, pa znači dobro bi bilo da se ljudi e, svakako propis da se okupaju i da se namirišu, e, tako da osnova je da je suneti lijepo da se čovjek okupa petkom ali ako bi imao dodatni razlog, dodatni razlog zato što čovjek možda nešto i radio nečisto ili se mnogo znoio ili, ili tada bi mogli možda i kazati da mu je obaveza da se okupa Kada je u pitanju odlazak na džumu, kažu islamski učinjaci pohvalno i lijepo je da čovjek nakon što se okupa, lijepo je da Čovjek se namiriše, najljepšim mirisem kojeg ima u kući, lijepo je da čovjek prilikom odlaska na džumu koristi misvak, također <clears throat> lijepo je da čovjek obuče najljepšu, najčišću uh, odjeću koju posjeduje za džumu namaz. <clears throat> također, pohvalno je i lijepo da čovjek porani na džumu namaz i kada dođe u džamiju da se što više primakne imamu. Znači dvije stvari, pohvalno je čovjek porani na, na džumu i pohvalno je da čovjek se što više primakne. Opet se vraćamo na našoj grešci, nerijetko nam se rešava da ljudi dođu rano u džamiju i onda sjednu s desne ili lijeve strane ili negdje sjednu pored radijatora ili pored zida ili pored stubova, odsunete da čovjek kada dođe u džamiju ide odma i popunjava prvi safove i što više se približava imamo. <tuh> Allah poslanik alaihissalatu eselam izrekao jedan interesantan hadis u kojem kaže ko ode u džamiju u prvom satu na dan pijetka kao da je žrtvovao devu. Ko ode u prvom satu kao da je žrtvovao devu, ko ode u drugom satu kao da je žrtvovao kravu, ko ode u trećem satu kao da je žrtvovao rogatog ovna, ko ode u četvrtom satu kao da je žrtvovao kokoš, ko ode u petom satu kao da je žrtvovao jaje. Ovi sati spomenuti Hadisom Božijeg poslanika nisu to naši klasični sati, ali nisu ni velika razlika. Pa su to otprilike, znači vremenski period od izlaska sunca pa do podnje namaza se podijeli na pet dijelova i na to se odnosi ovaj Hadis Božijeg poslanika. Pa znači onaj ko hoće baš da taj dan e, e, zaradi velik seva, sevap, onda treba što više poraniti. Kod nas maksimalno ljudi dolazi maksimalno u nekom običaju, možda pola sata prije džume sahat vremena, najviše, znači, već od izlaska sunca može se ići na džumu namasa, kako za ljude koji imaju mogućnosti priliku da odu. Boži poslani kaže kode ko u prvom satu kao da je taj dan žrtvovao devu. Zamislite kolika je vrijednost devi ili kode ko u drugom satu kao je žrtvovao kravu. Kolika je danas vrijednost kravi. Odsuneta je također da čovjek kada, kada ide na džumu, da ide pješici. Opet se ovdje misli za one ljude koji mogu, kojima nije daleko nekada ljudi, pogotovo na zapadu, idu po 10, 15, 20 km ili više da bi negdje klanjali džumu namaz, u tom, u tom slučaju nemoguće kazati čovjeku da ide na namaz pješice, ali ljudi koji znači ne stanuju daleko od džamije, pohvalno i lijepo je da na namaz idu pješice, baš kako je spominut u na Bođi poslanika. Kada je u pitanje odlaza kod džamija Allahu poslanik izrekao jedan hadis u pogledu tog hadisa postoji, hajde da kažemo određeno i razilaženje kod učenjaka, iako velika većina učenjaka je smatrala hadis vjerodostojnim, postoji malo razilaženje u njegovom satanju, ali zaista kao što su kazali neki učenjaci, to je najveći hadis u islamu u pogledu dobrih dijela. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men igtasa la yom el cumati ko se okupa U pogledu, znači ovdje su korištena dva glagola Božije poslanike kolištelju za kupanje, pa se shodno tome i učenjaci su se i razišli, ali generalno je pravilo ko se okupa, ko se potpuno okupa, neki su kazali koji se čovjek okupa od džunupluka, bio je džunup i imao ispolni kontakt sa suprugom, pa se okupa od džunupluka, ali prva stvar kaže ko se okupa i ko porani u džamiju, ko rano dođe, ko bude išao pješice i ne bude koristio prijevozna sredstva, ko se primakne imamu kada dođe i ko bude pažljivo slušao, znači ni sa kim ne razgovarajući. Poslije ćemo govoriti da je razgovor toku hudbe zabranjen i velik broj ljudi to ne zna, dođu u džamiju toku hudbe, razgovaraju, pričaju i tako dalje Pa ovih pet stvari, ko se okupa po mišljenju, znači i ko se okupa od intimnom kontakta, ko porani u džamiju, Ko bude išao pješice u džamiju, ko se primakne imamu i ko bude pažljivo slušao kada imam bude držao hutbu, kaže Allahu postani Kalise Latu selam, za svaki korak prilikom odlaska u džamiju njemu se upisuje nagrada godinu dana posta i godinu dana posta i noćnog namaza. U samom pogledu i ovog e, hadisa, nagrade, postoji raziloženja učenjaka, na što se misli godinu dana posta i godinu dana, godinu dana noćnog namaza. Neki učenjaci su kazali to što čovjek, on, lično, koliko za godnu dana posti i koliko klanja dobro namaza, za svaku stopu odlaska u džamiju, ako mu se ispuni ovi pet uvjeta, on ima nagradu, znači, svog posta i svog noćnog namaza. U svakom slučaju, velik hadis, velika nagrada, da čovjek prilikom odlaska u džamiju za svaku stopu koju koraci ima nagradu godinu dana posta i godinu dana, znači, onaj, u istoj toj godini noćnog namaza, jedna velika i nagrada čak su neki islam sušćenjaci kazali da im nije poznat veći hadis sa većom nagradom u islamu od ovog hadisa. U svakom slučaju, znači, rekli smo da velika većina ovaj hadis bileži četiri sunena. Imam Ahmed i velik gručenjaka je kazao za ovaj hadis da je vjerodostojan, tako da inšallah biznila, čovjek prakticirajući ovaj hadis, inšallah biznila, podpada pod veliku, veliku nagradu koja je obječana u hadisu Boži poslanika. Kada čovjek duđe u džamiju, propisano je da klanja dva rekiata Tehijetun Meshida i nakon toga da klanja da klanja na filu sve dok imam nepočne sa, sa e, džumom namazom. E, minimalno što treba da klanja dva rekiata, džuma namaz prije namaza nima potvrđeni sunnete, već nakon džumej se klanjaju sunneti. Prije džumej se klanja tahijetul mesjid. Čak kažu islamski učenjaci, sodno opet hadisme Allaho poslanike, alaih salatu selam, da čovjek čak ako bi došao u periodu kada imam drži hudbu, on će klanjati ta dva rekiata. Svakako, ispravan pristup u ovom pitanju jeste inšala na sljedeći način. Prva stvar, Postoji razilaženje kod islamskog čenjaka da li se ova dva rekeata klanjaju kada imam drži hudbu. Tačno je, inšaljala, mišljenje koje mi preferiramo jeste da više je vjerodostljeni hadisa potvrđuje da je Boži poslanik znao vidjeti čovjeka koji dođe u džamiju u toku hudbe i poslanik ga ozgor pita. Jesi klanja klanjao dva rekeata? Nisam. Ustani i klanjaj, kratko klanjaj. Pa znači imamo više hadisa da je Boži poslanik preporučivao ashabma da klanjaju dva rekeata pa makar hudba trajala. Ali generalno, postoji razilažen kod učenjaka i mi poštojemo stav onih ljudi koji kažu da se to ne klanja, već čovjek samo sjedni. Ali s druge strane, ako znamo već da živimo u ambijentu gdje nekada ljudi na određene pojave reagiraju, da kažemo, na način kako ne bi trebali reagirati, nešto je iritira, što ne bi trebalo iritirati, onda čovjek ako već i praktikuje taj sunnet. došao je, okasnio je, i imam drži hudbu, onda će se negdje sklonuti u čošak da ne smeta ljudima i da ih ne dekoncentriše u pogledu njihovog slušanja hudbi. Ja sam više puta gledao ljude dođu okasne u džamiju, u džamiju i onda stanu na sred džamije i tu klanjaju kao ta dva rekiata. Inšallah, oni kao klanjanje njihovo nije problem, ali čovjek treba da uzme u obzir da ljudi tada slušaju hudbu, to njegovo klanjanje... Može ih dekoncentrati, pogotovo ako on ima bradu, ako smo zavrnute nogavice, ako diže ruke u namazu, tada on kad bi samo sjel, on je problematičan. A kamo ali još ako klanja dva rekiata, tako da čovjek u takvoj situaciji treba se potruditi da se skloni negdje gdje neće biti znači ljudima mnogo u očima i gdje neće ljudima smetati da gledaju i da prati govor imama. <kuh> Allahoposlanik Ali Seratu sa novi rodosnim ladisma zabranio je e, okupljanje ljudi u naučnim kružovcima prije džuma namaza. Znači Allahoposlanik prije džume namaza je zabranio da se ljudi okupljaju u nekim kružovcima. Nažalost opet i to je kod nas praksa opet obrnuta. Nerijetko se dešava da kod nas ljudi prije džume imaju neke nasihate vazove i tako itd. <kuh> Kažu islamski učenjaci, odnosno džumhur islamski učenjaka osim Hanbelijske pravni školi da džuma namaz nastupa u periodu kada nastupa podni namaz. Jednostavno, znači rekli smo podni nastupa onda kada sunce prijeđi polovinu neba i oni kažu analogno podni namazu nastupa i podni džume namaza. Hanbeli isključnjaci su smatrali da džuma nama se može klanjati i prije nego što sunce dođe do polovini neba. U svakom slučaju, kod nas je praksa da se klanja nakon što sunce priđe polovinu neba i inšala biznila, nadamo se da je tu svakako prioritetnije mišljenje. <clears throat> Nakon što se prouči ezan za džumu, zabranjeno je baviti se kupoprodajem i veliki gruičunjak je smatrao i ako bi se desila taku kupoprodaja i što je zabranjen i ona je neispravna. Tako da, znači suodno opet onim rečima uzičnog Allaha, ja ila dinamnu izanu deli salati min jumi'ati fes au ila zikri Allahi wa Kada se petkom pozovete na moltu, koji vjerujete, požurite na namaz i ostavite kupoprodaju. Pa je ovdje jasno došlo u ovom ajetu da je uzvišen Allah rekao ostavite kupoprodaju, pa znači kupoprodaja nakon učenja izana za džumu je zabranjena po određenom broju islamskećnjaka i ako bi neko nešto tada pazalio, ta kupoprodaja nije ispravna. Nakon toga dolazimo do načina klanjanja džuma namaza. E, m, džuma namaz e, na početku džume namaza imam dolazi posel, poselamljiva ljude koji su prisutni i nakon toga počinje sa e, uči sezan se i počinje sa hudbom. E, džumhur islamskih učenjaka smatrao je džumhur islamskih učenjaka je smatrao da je uvjeti spravnosti džumi namaza da se održi minimalna neka hudba pa su ukazali da je znači uvjet za ispravnost uh, džuma namaza da se prije džume namaza održi neka hudba <clears throat> sunnet božjeg poslanika ali selatu selam jeste kada bi držao hudbu da bi hudbu držao stojeći i da bi držao dvije hudbe poslije ćemo govoriti kada je u pitanju dan arefata hadži je tada klanjaju podni i podni i ikindiju spajaju tada se drži hudba, ali je jedna hudba za razliku od džumanske hudbe, kada je sunnet Božjih poslanika bio da su to dvije hudbe, znači imam drži hudbu, nakon toga sjedni, napravi pauzu, ustani, opet nešto nastavi od hudbe i nakon toga završi. Pa je od sunneta Božjih poslanika, li selatun, da se znači hudba na jednom dijelu prekini, da imam sjedni, da se malo i odmori i nakon toga ustani i drži drugi dio hudbe. Isto tako Od sunnetaje suodno hadisima Božih poslanika, ale selatu selam, da čovjek kada drži hudbu, da to nije standardno izlaganje. Vi imamo, primjliku, evo sada čovjek sjedi i drži predavanje, jednostavno to je u jednoj drugoj intonaciji. Dok hudba je nešto posebno. Kažu uh, asabi Božih poslanika opisujući hutbu Božih poslanika iza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa shtadda ghadabu ka'annahu munziru ješ Allahu poslanika da bi držao hudbu, njegove oči bi se zacrvenile, povisio bi svoj ton, povećala bi se njegova ljutnja kao da je neko ko upozorava na, na, na dolazeću vojsku. Čovjek je došao, želi da svoj narod upozori, evo dolazi vojska. Znači, e tako je se Boži poslanik ponašao kada bi držao hudbu, znači, povisio bi ton, oči bi mu se zacrvenile i, znači, povećala bi se njegova ljutnja, pa je, znači, to su ned poslanika, ja znam da je bilo neki osoba koji su čak prigovarali kada se u toku hudbi malo poviši ton, halo, šta nam gala miš, nismo došli ovdje da nam gala miš, to kad ljudi pričaju, a nemaju, nemaju osnove, znači, poznavanja propisa Allahove vjeri, pa je od sunneta da se čovjek prilikom hudbe malo i povisi ton i da malo zagalami, opet sve s ciljem da to ostavi što većeg traga na ljude. Od sunneta je također, od sunneta je također da, da hudba ne bude mnogo duga, Znači kada vidite u nekim, ja sam gledao u mjestima, hudba traji sahat vremena, mislim prvenstveno kod Ara, pa gledao sam na nekim mjestima, hudba traji po sahat vremena, tu je znači pre, pre, prevazišlo sve, znači sva neka stavove i mišljenja. Sunnet je da hudba ne bude duga. U današnje vrijeme to može da zabuđi 10ak, 15 minuta, 20 minuta, znači hudba ne treba da bude duga zariz kod namaza. Allahu poslanik Ali seledet selam preporučuje da hudba treba da bude kratka, a da namaz bude dug. Kod nas je sve, kad kažem kod nas mislim na, na cijeli ummet, sve naopako, pa hudbe traju dugo, a namazi traju kratko, a sunnet božjeg poslanika jeste obrnuto da hudba ne treba da traje dugo, a da namaz treba da traje dugo. Šta je dopušteno u toku hudbe i toku namaza da radi imam? Prva stvar dozvoljeno je U toku hudbi, ako ima potrebu i ako želi da se nagne na nešto, Boži poslanik se je znao za vrijeme hudbi nageti na štap ili na, na strijelu. Znači tako da ne ima smetnje i ako bi čovjek ima bio u poznim godinama da se da uzme štap uh, kevu ili da se drži uh, za, za ogradu uh, koja stoji ispred njega, ako je takav mimber, znači nema nikakve inšala smetnje, jer je to potvrđeno uh, u sunetu Boži poslanika, ali i seletu vaselam. Dozvoljeno je imamu da razgovara sa nekim od prisutnih Ako zatim postoji potreba, dozvoljeno je imamu, kao u onim slučajima kada je Boži poslanik znao da postavi pitanje čovjeku, jesi li klanjao, pa mu on odgovara nisam, pa mu poslanik daje savjet. Znači, ako postoji potreba da imam sa nekim od ljudi razgovara, to je dozvoljeno, a nije dozvoljeno da ljudi međusobno razgovaraju, znači u više i rodosti nadisa došlo je da je Allah uposanih zabranio da se razgovara u toku hudbi i ne samo razgovara, čak znači i je stvari, da se čovjek u današnje vrijeme uzme mobitel, u prijašnje vrijeme to je bilo da se igra sa kamenčićima, da se okreći, znači odsunjete da čovjek pažljivo sluša hudbu, samim tim to i obavezuje onog ako drži hudbu, da tu hudbu pripremi, da bude nešto e, korisno, kratko, rezimirano da ima neka pouka samim tim e, i pažnja ljudi koji slušaju treba da bude znači usmjerena onome što se govori do te mjeri da znači čovjek ne treba u toku hudbe ni da dirne kamen, niti da razgleda niti da nekome nešto govori sva njegova pažnja treba da bude usmjerena u pravcu slušanja imama također dozvoreno je ako ima zatim potreba a isto ga ćemo uzeti jednu drugu e, pedagošku korista, to je, ako bi bila potreba neka da imam prekinje hudbu i da siđe nešto smimberi, da nekom je nešto pojasni, da se ponovo vrati, to je dopušteno, za vrijeme Boži poslanika desilo se da je došao čovjek u toku, dok je Boži poslanik, ali i se, je selam, držao hudbu. Pa je došao i kazao garibun, andinihi, ma kaže čovjek Allahu poslaniče, ja sam čovjek garib, čovjek znači Stranac sam, nisam jedan od vas. Došao sam da pitam o vjeri, ne znam svoju vjeru. Pa je Allah posanih sišao sa mimberi, donijeli su mu malu stolicu i sjeo je sa njim u čošak. Pa mu je pojašnjavao propise vjeri, je pojašnjavao, nakon toga ponovo se popeo na mimber. I završio hudbu. Pogledajte ovdje, pogledajte ovdje metodu Božjevi poslanika da je bio spreman da prekinje hudbu da bi ispunio obavezu pojedinca jednog čovjeka. Zamislite danas nevezano za imama, mi koji slušamo hudbe, kako bi se mi osjetili da imam kaže čeka jedno neko nešto zove treba mu nešto pojasniti. Kako bi mi reagirali? A pogledajte a sahabe Božijeg poslanika. Ali se, gledajte, to se nam poslaniku stolicu. Evo poslaniće, sjedi, poduči čovjeka vjeri, nakon toga se vratio Božijeg poslanik pa je završio hudbu. Pa su islami sučenjaci iz uzeli propis ako bi imam imao potrebu da prekine hudbu, da siđe, da nekom je nešto pojasni, da nešto odgovori, nakon toga da se vrati sve to, ispravno. Pohvalno je i lijepo je da ljudi kada imam drži hudbu, da se ljudi okrenu u pravcu imama, čak i tjelesno. Znači da sva džamija, znači shodno sad gdje je Mimber, nekada je Mimber u čošku džamije, nekada je na srednji džamije, znači da se ljudi svojim licima okrenu imamu koji drži hudbu, kako bi opet što bolje shvatili ono što im se govori, a sahabi govori o sebi, kada bi Allah poslanik počeo držati hudbu, kaže mi bi se svi svojim licima, okrenuli prema Božijem poslaniku, alaihi salatu Selam. Džumhur islamskih učenjaka, većina islamskih učenjaka smatrala je da je zabranjeno, da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, u više i hadisa je kazao, u jednom od tih hadisa stoji kada kažeš svome sahibi i svome čovjek koji sjedi do tebe u danu džume, šuti, imam, u period dok imam drži hudbu, ti si izgubio nagradu hudbi. Znači čovjek priča, ne pričaš ti. Ti samo kaže šuti i ti si izgubio nagradu džumi. Znači kada je džuma ne smije se ništa razgovarati, samo se prati imam. Pogledajte, čovjek koji je upozoravao i izgubio nagradu hudbi. Šta mislite, šta je sa onima koji su razgovarali? Kaže Allaho poslani, kada svome sahibi koji sjedi do tebe, Imam drži hudbu i ti u toku hudbe mu kažiš šuti i si nagradu, nagradu džume zbog toga. Pa su islamsku čenjakci kazali da je zabranjeno razgovarati u toku hudbi. Isto tako e, zabranjeno je bez potrebe prelaziti preko safova i ići znači, e, negdje napred u džamiju. Osim, rekli smo u slučaju kada bi bilo gore mjesta koja nisu popunjena, tada treba neko da prođe i da popuni ta mjesta, ali osnovi Boži poslanik jedne prilike vidio čovjeka kako ide preko safova, preko a, ramena ljudima, pa mu je kazao iđlis fekad azeid sjedi, Dosta si uznemirava u narod. Pa znači čovjek vjernik ako je već, hajde da kažemo, toliko sljedbenih sunjeta trebao bi na vrijeme da dođe da zauzme sebi mjesto u prvom safu. Ali moramo znati ako mi zakažimo i ravnamo se oko vrata pa ostane i po džamije praznih mjesta onda ljudi imaju pravo da prelazi preko safova kako bi popunili ta mjesta jer ne postoji drugi način. Nakon toga, konkretno, kako se klanja džuma namaz, džuma namaz po konsenzusu islamskoj učinjaka ima dva rekijata. Džuma namaz po konsenzusu islamskoj učinjaka ima dva rekijata. Rekli smo da je džuma namaz zaseban namaz. Nije to zamjena za podne već je to zaseban namaz i shodno to mi džuma se ne može spojiti, makar čovjek bio musafir, ne može se spojiti sa ikindijom jer to nije zamjena za podni namaz. Rekli smo, znači, po konsenzusu islamsku učenjaka e, klanja se dva rekiata. E, isto tako u džumi namazu, odnosno, džuma namaz kada se klanja, imam uči na glas. I to je jedna od razlika e, hutbe na arefatu i džumi. Čak kada se potrefi da petak bude na dan arefata, jer na dan Arefata se inače drži hudba pa se desi da je petkom dan Arefata na Arefatu znači se klanja podni i kindia spojeno iskračeno isto tako za musafire a znači eh, hudba se drži samo jedna hudba i to je arefatska hudba nije džumanska hudba i na tom podni namazu se uči u sebi to je razlika znači na Refatu podni namaz uči uči se u sebi a džuma namaz kada se klanja namaz se klanja naglas. Znači prva stvar koju treći čovjek vjernik treba da zna, džuma namaz je dva rekiata i učenje na džumina mazu je naglas. Govorili smo da insan ako bi se desilo da je okasnio na džumu, ima može biti u jednoj od dvije situacije, ili je stigao jedan rekiat Ili nije stigao nijedan rekiat? Ako je stigao jedan rekiat, to jeste stigao je mama prije nego što se vratio na ruku prije drugog rekiata, on je stigao džumu, nakon što imam selam on će ustati i dodaće još jedan rekiat i njegova džuma inšala potpuna. Za razliku, ako bi čovjek okasnio toliko da je stigao džemat nakon što se imam vratio sa rukua, ili je stigao na seđni ili na etehijatu, U tom slučaju čovjek će se priključiti džumi, ali nakon što imam preda selam, on će ustati i klanjaće znači, četiri kjata podni namaza. Kada su u pitanju na file nakon džumi i namaza, islamski činjaci imaju... Ajde da kažemo nekoliko različitih usmjerenja. Zabilježeno je da je Allah poslanik znao nekada da klanjati u kući nakon džume namaza dva rekiata, a zabilježeno je da je rekao ko hoće da klanja džum, poslije džume i namaza sunete neka klanja četiri. Pa imamo dva hadisa, u jednom stoji da je poslanik kod kuće klanja u dva, a da je govorio ljudima ko hoće da klanja neka klanja četiri. Pa su kazali islamski učenjaci imamo dvije situacije, ili ćemo kod u džami klanjati četiri, ili ćemo kod kuće klanjati dva. Neki učenjaci opet pokušali da to spoje pa kažu ili će se klanjati dva bilo u džami bilo kod kuće ili četiri rekiata bilo u džami bilo kod kuće. Tako da, inšalo, u pogledu toga, hajde da kažemo, ima prostora za razlišta razumijevanja pa čovjek poslije džume može klanjati dva rekiata, može klanjati četiri. Može klanjati dva u džami, dva kod kuće, može klanjati četiri kod kuće ili četiri u džami, u svakom slučaju, znači, e, imamo dva hadisa, u jednom stoji da je poslanik kod kuće klanjao dva rekiata nakon džumi i imamo hadis, da je poslanik alaih sallam kazao ko hoće da klanja nakon džumi sunnete, neka klanja četiri rekiata, pa čovjek znači može ili uzijeti ovaj jedan hadis ili uzijeti ovaj drugi hadis a može inša Allah, i aj da kažemo napraviti neki miks u svemu tome. Kada je u pitanju ono što je Poznato kod određenih ljudi, a to je klanjanje podne namaza nakon džume, to nema svoje nikakve utemeljenje, to je i čtihad određenih učenjaka e, koji je nastao opet kao plod jednog drugog fikskog pitanja, to je ako se u jednom mjestu klanja više džuma, u svakom slučaju, generalno gledajući na praksu Hođe Poslanika, takav stav znači nema svoje utemeljenje, pa smo rekli čovjek nakon džume namaza, Nakon džumija namaza ili će klanjati 2 rekiata ili 4, ali ponavljati podni namaz, znači nema nikakvi, nema nikakve osnove. Kada je u pitanju džuma namaz, jedno od pitanja koje je veoma interesantno jeste da li za obavezno sklanjanje džumija namaza postoji određen broj ljudi koji se mora ispuniti pa da bi se moglo klanjati. O čemu se radi? Znači imamo učenjake koji su postavili određen broj ljudi što znači ako ne bude toliko ljudi oni kažu neće se klanjati džuma nama. Pa primjer radi imamo mezheba koji su kazali 30, 40 ljudi. Kod njih ako bi bio znači imam i 20 38 ljudi, imam 39, on neće klanjati džumu. Oni klanjaju pod namaz i namazi održe kući jer su postavili u uvjet 40. Juče sam spomenuo jedno mišljenje, odnosno jedno pravilo koje ako zapamtite mnogo ću vam u životu koristiti. Kada god u fikhu vidite da se ulema lema razišla na različite stavove i ti stavovi su udaljeni jedni od drugih, znajte da tu nema jakih dokaza. Tako u ovom pitanju. U ovom pitanju islamski učenjaci imaju mnogo stavo, pa su neki kazali osam ljudi, neki 12, neki 20, neki 30, neki 40, neki 60 i tako dalje. Pite velike razlike. 12, 40. Po nekima učenjacima koji ima 13 ljudi mogu klanjati džumu. Ovi drugi kažu ne, ne može, nema 40 i tako dalje. Ako pogledamo sunne Božijeg postanika i njegove dokaz, eh, hadise i pogledamo Kur'an vidjet ćemo da ne postoji dokaz jasan i vjerodostojan da uvjetuje određen poseban broj ljudi za džumu. Džuma se ne razlikuje u ovom pitanju od džemata običnog pa smo jučer preferirali mišljenje da dvojica ljudi čine džemat isto je tako i za džumu neki učenjač savremnog doba kao što je še Husemin, še Bimbaz, smatrali su da čovjek da je minimalno trojica ljudi potrebno za džumu, imam i mu jezin i jedan džematlija trojica ljudi, ali u svakom slučaju znači ne postoje dokazi koji uvjetuju 10, 12 40, 60 70, ne postoje takvi dokazi, tako da Uh, u datoom momentu u datoom momentu uh, nedavno sam slušao govor našeg šeha uh, Abdurrahmana Kuduzovića kada navodi primjer da je slušao jednog efendiju uh, iz Bihaća da je efendija znao prije rata izići u grad i moliti ljude samo ajde nek jedan čovjek uđi pa da možemo klanjati džumu namaz znači pazite uh, to su praktična pitanja može se desiti da ne ima džemaata Pa znači ako je mal broj ljudi u džami, da ćemo klanjati džumu ili ne, nerijetko nam se dešava na zapadu, u nekim znači, gradovima ili državama gdje ima mnogo muslimana, u džematu na džumi bude 15-20 ljudi, 30 ljudi, pa po nekom stavu neki mezjeva ljudi neće klanjati džumu, već će klanjati podni što je neispravno jer ne postoji dokaz koji uvjetuje da mora biti određen broj ljudi, već džuma po konsenzusu islamsku ličenjaka može se klanjati samo u džematu. Ne može se klanjati da čovjek sam za sebe klanja džumu. A ako moramo imati džemat, onda minimalno treba da imamo dva ili evo tri čovjeka. Sve mimo toga, znači, podrazumijeva se da se klanja džuma namaz. Od pitanja koja su interesantna vezano za džumu jeste nešto što se ponavlja počesto a to je da se desi da džuma i bajram namaz budu istom danu džuma namaz Džuma, namaz i bajram budu istom danu I imamo vjerodostvene hadise u kojima Allah wassani, wasslam, nakon bajrama kazao ovo je dan u kojem su se objedinila dva praznika praznik bajrama i praznik džumi pa kaže Allah wassani, ko hoće Ovaj dolazak na Bajramu je dovoljan za džumu. Pa su kazali islamski učenjaci, velik broj islamski učenjaka, opet shodno ovim hadisima, vjerodosvenim hadisima, da znači, ako se desi da je džuma e, e, petkom Bajram, da je Bajram petkom, oni koji dođu na Bajram nije im obaveza da dođu na džumu. Svakako njima je obaveza da klanjaju podnije. Klanjači ga il kod kući sa svojim porodicom ili negdje znači u nekoj džamiji gdje se neklanja džuma, ako dođu na džumu svako kako da je to dobro, ali govorimo da li im je obaveza. Ja znam koliko puta se dešavalo da ljudi, kada je Bajram i Petkom bude velika je olakšica nekim ljudima da im kažete ne morate doći na džumu. Da bi ljudi mogli otići, dakle ti kurbane, da bi ljudi mogli otići, putuju prema svojim porodicama, da posjete svoju rodbinu i tako dalje. Pa je olakšica da ljudima kažeš ne moraš u toku jednog dana, dva puta dolaziti na neku manifestaciju. Jer i Bajram i je u jednu ruku manifestacija i džuma je manifestacija. Gdje čovjek treba da se okupa, da se sredi, da dođe ranije, velike su guže i tako dalje, pa je Allahov rahmet i Allahova milost da kada se desi da je Bajram i Džuma u istom danu, oni koji dođu na Bajram nije im obaveza da dođu na Džumu. Ako dođu na Džumu, ilhamdulillah, dobro došli, ali im nije obaveza i velika je olavšica nekim ljudima kada ne moraju doći. Opet u pogledu ovog pitanja postoje velika razilaženja, ovaj hadis koji smo citirali vjerodostan, ja kada sam prošle godine napisao taj stav na Facebooku, neki ljudi samo što me nisu ispalili na Mars, ovo su moji stavovi zasnovani na hadisima Božijeg poslanika, ja respektujem i poštujem osobe koji kažu mora se doći na džumu, znači ja imam dokaz za sve što govorim, tako da postoji jako razilaženje među islamski učenjacima, Ovaj hadij iz Božijeg poslanika je više nego vjerodostoj, onda poslanik nakon Bajrama rekao, ovo je dan u kojem su se objedinila dva praznika i Bajram i Džuma, oni koji su došli na Bajram, to im je dovoljno i za Džumu namaz. Tako da a poslanik je za sebe rekao, a ja ću doći, pa je obaveza i mamu da dođe i na jednu i na drugu znači hudbu i na Bajramsku i na Džumansku, ali ljudi koji su bili na Bajramu ne moraju doći na Džumu ali svakako svakako moraju klanjati podni namaz. I za kraj, ako Bog da, i za, pra, za kraj, rekli smo, ako se, desi, ako se desi, isto, znači imamo jedno pitanje, ako se desi Bajram i Džuma, isto tako ako se desi dan Arefata i Džuma, ako se desi dan Arefata da bude Džumom, Hadžije neće klanjati Džumom. Hadje neće klanjati džumu, već klanjati podne i kindju zajedno znači spojiće namaze. Pa kada su ljudi na arefatu, ako se potrefi da je dan arefata petak, ljudi koji su na arefatu klanjaće znači, podne namaze onako kako je od dvođe poslanika, da je znači, spajao namaze i da je kratio namaze. Uh, u ovoj situaciji, uh, hudba koja se drži tog dana je arefatska hudba i ona se razlikuje od džumanske hudbe u nekoliko stvari. Prvo razlikuje se uh, zato što je to jedna hudba i razlikuje se u tome da nakon hudbe se klanja podne koje se uči u sebi, a u džumi na mazu, rekli smo, uh, drže se dvije hudbe. I nakon hudbije se klanja džuma koja se uči na glas. Pa je to, na osnovu toga su islamski učenjaci spomenuli razliku u ovom propisu. Stvar koju smo već nekoliko puta spomenuli indirektno, ali o time ćemo završiti zadnje pitanje, a to je ako bi čovjek bio mu safir. I klanjao je džumu namaz, ne može spojiti sa džumom namaz ikindju. Postoji i u pogledu toga e, učenjaka koji su to dozvolili, ali inšalab izna tačno je da je džuma namaz za namaz, nije to zamjena za podne, već je to za seba namaz. Oni osobe koji ne mogu klanjati džumu namaz, oni će klanjati podni, ali insan koji je u džumu za imamom, ne može spojiti kindju, treba da čeka i kindju namaz, pa će klanjati kindju namaz u njenu vremenu. Za kraj nekoliko kratkih obavještenja za one koji su sada slušali ovo predavanje. Večeras je ovo naš posljednji ders, pravimo ako Bog da pauzu do 1. februara. Mi ako Bog da za nekoliko dana ima Imamo plan da putujemo u sve mjesta, da dole malo napunimo baterije nadamo se da nas nećete da se nećete razočarati zbog toga, Allah samo zna koliko ja lično mi je žao što moramo prekinuti ovaj naš serijal emisija, svakako odlazak na umru je bio već davno dogovoren a da nije dogovoren zaista dao bi prednost Zimskoj školi Islama i nad umrum znači mi se ako Bog da bi iznila noćas opraštamo, imate vremena da ovi dersove koje ste koji su prošli da ih prepišete da ih naučite, da ih ponovite mi se ako Bog da vidimo 1. februara mislim da će to biti petak. U svakom slučaju imamo dosta vremena da ponovimo i naučimo ovo što smo prešli. Mi ćemo se inšallah javiti nekada ozdol. Subhani kallahu mebi hamdi, kešadu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilik.